který se nazývá Analýza střední cesty a já bych musel vzít asi celou svoji knihovnu sem, abych tomu rozuměl těm všem jemnostem, který tento text obsahuje. Někdy anglický text je, sice ačkoliv překlad není tak špatný gramaticky, ale terminologie je mě zavádí někdy do zoufalství, ale mám naštěstí tež čínský text s odborným komentářem. No a mám tady sanskrit pomocí tří, co rozumím, to s vámi budu sdílet. Co nerozumím, to sdílet halt nemůžu. A jsou jisté věci, které nerozumím, no ale. Třeba je pochopím příště. Hm? Tak my jsme probrali ten první verš. Ten první verš je důležitý, stejně tak jako v minulé kapitole. Teď ty verše, ovšem, někdy v tomto textu musíme jít o šest o sedm do konce veršů dál, aby jsme pochopili, co ty, o čem vůbec ty předešné verše hovoří, hm? No a taky je to práce na dlouhou dobu. No a první verš říká, jestli si pamatujete, dva závoje, hm? Existují v naší cestě do budovství a my bychom si měli pamatovat, že existují tři stavy budovství. Budovství znamená probuzení, budovství žáků, což je stav arahata. Budha je tež arahat, ale arahat na který akumuloval daleko hlubší semena. Aby jsme se osvobodili se, se strasti, potřebujeme semena dobrých skutků a semena moudrosti. Jestliže tyto semena dozrají, naše probuzení je buď probuzení žáků nebo probuzení budů pro sebe, které se děje obzvláště tehdy, jestliže Učení bude už není eh, předáváno, neexistují už ti, kteří eh, toto učení předávají. A opravdu předávat učení musí ho člověk realizovat. No a pak budovství plně osvíceného budhy, po kterém touží No A proto na sebe berou slib osvobození společně se všemi bytostmi. Takže máme tři druhy budhů. A jelikož máme tři druhy budhů, musíme poznat, jaké závoje nám brání k tomu se stát jedním z nich. Proto první text rozděluje dva závoje, to jsou rozsáhlé závoje, které mají ti, který se chtějí stát, stát plně probuzenými budhy, co je plně probuzený Buddha. To je ten, který sjednotil s tělem dármy Je darma sám. Všechno, co dělá, je darma. Proto i základní písmo Madžima Nikája. Modrý Sáriputa říká, ten, kdo vidí budhu, vidí darmu. Ten, kdo vidí darmu, vidí budhu. Hm? Budha je darma. Darma je budha, protože Všechno, co Buddha dělá, je darma. Všechno, co Arahat dělá, nemusí být darma. Protože ještě má své zvyky, které formují jeho jednání. Ale tyto zvyky už nevedou k, k chtíči, který je zdrojem jáství. Ten nemají. A proto jsou budhové, mají probuzení. Mají probuzení o čem? O tom, že ty příčiny, to je ego, příští existence a ego je, pochází z žízně, z chtivosti, to u nich už není. Jelikož nejsou příčiny, není i důsledek. A důsledek chtivosti je stav, samsárický stav, ať už příznivý nebo nepříznivý. No ale teď bodhisattva to na sebe bere chtivost ve jménu všech bytostí. A tak jeho cíl není odstranit chtivost, ale. Odstranit plně to, co mu brání k tomu nejvyššímu stavu, absolutnímu stavu, který je darma samotná. No a to je stav Gaté, Gaté, Pára, Gaté, Pára, Sangaté, Bodysvágá, stav. A jakmile se objeví body, objeví se co? Světlo. Světlo se objeví, protože je tma. Když není tma, tak jak může být světlo? Je to tak? Hm? Právě proto. Stav bude je tělo darmý, protože proniklo veškeré, veškerou tmu a veškeré světlo. A jak to proniklo? Poznáním stavu takovosti všech jsou hm? Vidíme to stejně. Proto v cestě bodysatmy jsou překážky rozsáhlé, protože naše jednání závisí na naší motivaci. Jestliže máme motivaci osobního osvobození, budeme jednat jinak. Jestliže máme motivaci osvobození společně se všemi bytostmi, budeme též jednat jinak. Hm? Vidíme to stejně? No a protože bodhisattva se snaží jednat tak, aby jeho osvobození bylo ve prospěch všech bytostí, nejenom jeho samotného. Proto jeho závoje jsou rozsáhlé, široké, protože nechce osvobodit jen sebe, chce osvobodit všechny bytosti tím pádem, co mu zbývá. Co myslíte? Chudák musí na sebe vzít nejen své vlastní strasti, nejen svůj vlastní kříž, ale kříž všech bytostí. A jak to může udělat? No to se učíme. Poznat vědomí jakožto základ všech bytostí. A vědomí je takovost. No, a překážky Arahata jsou omezené, protože spočívají v jeho vlastní čistotě. To neznamená, že Arahat nedělá dobré činy. Arahat dělá spoustu dobrých činů, Arahat pomáhá spoustě bytostí a má schopnost pomáhat mnohým, mnohým, mnohým, ale pomáhá, s jinou motivací. A naše jednání závisí na motivaci. Hm? Vidíme to jasně? Čili začíná a končí s motivací vlastní čistoty. A veškeré jeho jednání je motivováno tímto. To neznamená, že nepomáhá druhým, pomáhá ve všech směrech, ale motivace je jiná. Tím pádem jeho cíl je odpojit se od samsáry a plně realizovat stav nirvánický, což je stav bez zloby a nevědomosti. Ale ne nevědomosti ve všech aspektech. Jeho nevědomost spočívá v správném poznání všech fenoménů naší zkušenosti, jakožto světské zkušenosti, jakožto nestálost, utrpení nestálosti a nejáství nestálosti. Hm? Právě proto se může odpojit. Jestliže to nepozná, se neodpojí. Hm? My si myslíme, že to známe, ale <laughs> poznání toho, že Jakékoliv formace vůle je utrpení, to je privilegie a rahat. My to můžeme poznat logicky, my to můžeme poznat v meditaci, ale nestotožníme se s tímto stavem. A rahat se stotožňuje s tímto stavem. Stavem. Stavem. A proto se nachází ve stavu jaké? Stálého odpojení, co je stav a ráda. Odpojení vůči šesti smyslům a objektu šesti smyslům. Tím pádem nemá zašpinění. sám zašpinění vědomí, ale jeho cíl není vidět, proniknout zašpinění vědomí jakožto iluzi. Hm? Proč? Protože nepo, nevidí to, co se právě učí v filozofii transcendentální moudrosti, že nirvana je přirozený stav. Není něco, co se dá dosáhnout. A je to přirozený stav všech bytostí. Kdyby tento stav nebyl, osvobození by nebylo možné. No a proto mluvíme o rozsáhlých a omezených závoje, závojích no a Závoje žáka jsou omezené, protože jeho motivace je omezená. Motivace bodhisatvy není omezená, proto jeho závoje jsou osáhlé. Musí studovat, ne se odvracet od utrpení, ale studovat utrpení. A přijímat ho tím pádem může pomoct všem bytostem. Protože arahat přijímá samsáru, to hm? se říká samádana, protože bodhisattva přijímá samsáru, proto je jeho poznání neduhalistické. Když přijímá samsáru, nemá co odmítat. A jak může přijmout samsáru? Protože vidí nirvánu ne jako něco od samsáry odlišného. Proč? Protože jeho motivace je... Realizace těla darmi, realizace takovosti, ne osobní čistoty. Hm? Vidíme to jasně. No a pak máme překážky. Já jsem to nazval extrémní udrik, ta extrémní a rovnoměrné. Hm? Ty první překážky. Jsou dané tím, podle teorie Mahajány, mahajana Samgraha a tak dále, je daná tím, že bodhisattva má ostré smysly, tím pádem chápe nemožnost osobního probuzení, a rahat nemá tak ostré smysly. To je teorie. Samozřejmě, to je teorie. Kdo bude měřit, kdo má ostřejší smysly. Ale ta teorie je důležitá. A ta teorie ukazuje právě to. To je první krok, jak už Traktátu v sutře rozvázání uhlu uzlu, první v šesté kapitole body jak praktikuje cestu. Praktikuje cestu tím, že na, z reality do reality se nedá nic přidat a z reality se nedá nic vzít. To je takovost. To znamená, že je si vědom toho, že všechno, co nadsazujeme na realitu, naše slova, naše koncepty, jsou iluzorní a přechodné. Hm? Proto my můžeme mluvit jenom o přechodných věcech, o konceptech. O realitě mluvit nemůžeme. To je pochopení satovské cesty. A koncepty nás vedou. Protože na základě konceptů máme motivaci a na základě motivace vyjednáme, je to tak. No a e, ty extrémní závoje se dají e, se dají vysvětlit tež, jako e, čínský komentátor to chápe, jako e, citlivost vůči nedůležitým objektům. Hm? Co je citlivost vůči nedůležitým objektům? Vůči tomu, co, co považujeme za krásné, a tak se toho chytíme. Nevidíme, že naše, náš pojem krásy je subjektivní a držíme se toho jako klíště. Proto extrémní. Čili máme intenzitu vtíče, máme intenzitu nevole, Protože bereme to, co je nedůležité, jako důležité. A rovnoměrné je právě intenzita citlivosti k tomu, co je důležité, ne k tomu, co není důležité. Hm? A co je důležité? Poznat neskutečnost z hlediska Mahajány, poznat neskutečnost odděleného subjektu a odděleného objektu. Jestliže to poznáme, naše závoje budou rovnoměrné, nebudeme mít ani Přílišný chtíč, ani přílišnou nevoli a ani žádný extrémní názor. A tím pádem budeme moci pomoct druhým. Hm? tak to jsou dva závoje, se stávají čtyři druhy závoji. A teď máme pátý druh závoji, který jdou do pátý druh. Je, jsou dva závoje, buď přivlastnění samádana, nebo opuštění. Hm? Co to znamená? Že, na, že si realitu buď přivlastníme, že patří nám, hm? anebo se jich chce zbavit, že nám nepatří. A to je překážka pouze v cestě bodysatů. A Rahat nemá tuto překážku. Ty předešlé překážky extrémní a rovnoměrné platí jak pro ty, které mají rozsáhlé závoje, i pro ty, které mají omezené závoje, ale tato překážka, nadsazení něco nad realitu ale, nebo odejmutí něčeho z reality, to je překážka pouze v cestě bodhisatvy. Tože cesta bodhisatvy je poznání takovosti. Teď on, stejný verš, ten první verš, říká doslova, že vlastnosti dvou závojů jsou klešas. To už jsme vysvětli, to slovo klešas. To je to, co nás trápí. Kliš je vlastně trápit, nás sužuje. A ty, to, co nás trápí, to má formu devíti pout. Hm? No a těch devět pout není nic jiného než poskvrnění vědomí, které jsou klešas, protože klešas nás trápí, vědomí nás trápí, protože máme poskvrnění vědomí. jsme neměli poskvrnění vědomí, tak nás vědomí netrápí hm? Je to jasný? No a teď. Teď on další verš právě se vztahuje k tomu, co přichází potom. Proto není to tak snadné přeložit, ale další verš říká, že těchto devět pout, a těch devět pout si teď vysvětlíme. První pouto je co? Anunaya, chtíč. Nebo chtivost, to je ještě lepší než chtíč. Protože chtíč nemusí být špatný. Ale chtiv... Je to tak? Ale chtivost... Je vždycky špatná. Aspoň já to tak chápu. Chápu to špatně. Já je dobrý, uh, dobrý chtíč jako chtíč po darmě? Hmm? Chtíč vlastně... Buddhist, chtíč se prekládá slovo Čanda. Hmm? Chtíč neboli prání. Čanda hmm? má oba, dva významy. Prání nebo chtíč a máme dva druhy čanda. Káma čanda a Dhamma čanda. Prání po požitcích pěti smyslů a prání po dámě, po mentálních požitcích. No a ty mentální požitky, prání po mentálních požitcích po darmě je daleko jemnější a daleko eh, uspokojující než prání po požitcích pěti smyslu. Hm? Čili možná chtivost, chtivost hm? v Sanskritu Anunaya, že vedeme Chceme něco uchopit, co se nám líbí. Hm? To je Anunaya. No a je to vlastně překládá to Kamaraga. A to Chanda. Čanda. Tady jsou nuance právě v indické filozofii, které jsou těžco srozumitelné. Protože jsou synonyma hm? a rozdíly jsou minimální. Buda též říká že sabé má čanda, můliká. Veškeré fenomény naší zkušenosti mají základ v čanda, mají základ v prání, v chtíči. Hm? Pozitivní, negativní. Hm? Jestliže nemáme chtíč, jestliže nemáme prání, co se stane? Samžená. Buď jsme. Hm? <laughs> a nebo prostě přestaneme existovat. Je to tak? No a tedy chtivost a zloba to jsou. Ty dvě první pouta, které jsou vlastně základ pro naši nevědomost. A nevědomost se nejasněji přichází k výrazu nesprávným názorem. Čili tyto první dvě pouta, chtivost a zloba, hm? jsou, první, jsou první dva aspekty. Ostatní aspekty těch pout je všechno, má co dělat s nesprávným názorem. Hm? Ta zloba se si vyslí... Jako Doslova slova v sanskritu znamená pratigna. Han mi znamená zabít znamená tež mlátit. My chceme praty, znamená proti. My chceme mlátit, my chceme zabít to, co není, co se nám nelíbí. A z toho pochází co? To je velký komplex. Z toho pochází strach, starosti, hněv, deprese, nejistota. Všechno tohle je komplex pratida, že máme odpor k něčemu. Chceme se toho zbavit. Silo. Jenže ono to nejde. A co se děje? Člověk se snaží tím, že se snaží násilím něco odstranit, tím vlastně potlačuje sebe. To je složitý psychologický proces. Hm? Buď je agresivita nebo deprese. Hm? No ale to jde dohromady. Je to tak? Jak to vidí Zuzanka? Hm? No a to je komplex pratiká. No a ty ostatní. Teď jak co zakrývá chtivost. To též je tady vysvětleno. Teď jsme u druhého verše, který říká první dvě překážky. To ani neříká, to říkám já, to v textu není, proto je tak těžké to přeložit. Jsou překážky, co to si musíme vybrat, a to samozřejmě do toho pasuje ta chtivost ta zloba. Hm? A tohle to všechno učení je ve verších. Hm? A to první si musí člověk zapamatovat, aby to pak učitel vysvětlil. Hm? To je tradiční způsob vzdělání. Hm? Takže si to musíme zapamatovat, ačkoliv tomu nerozumíme, no, <laughs> pak to začne vysvětlovat. No ale to vzdělání má taky svoje pozitivní strany. Proto my s těma lidma, který mají tradiční vzdělání, vůbec nemůžeme diskutovat, protože oni začnou hned z paměti, No. A my tu paměť nemáme. Nebo se snažíme, ale ne, nikdy to nebude takový jako ten tradiční učenec, který to dostal od dětství. Mm. Děte do indického nebo božského kláštera tam celý den je do kuku, kuku, kuku, kuku, kuku. <laughs> A ten gepa ten. ten co viděla, viděla si ten film od Gience ten že? Já hm? tam stojí a, když, když se začnou bavit, tak a zase jedou dál. Hm? A to si to opakuje, opakujou, opakujou, opakujou. No, pak si to pamatuju. Hm? Tak jsou. To jsem, První dvě překážky jsou překážky k pozitivnímu rozrušení, což je krásné slovo. Pozitivní rozrušení překládá samvéga. Máme negativní rozrušení a pozitivní rozrušení. Negativní rozrušení je nevědomost. Pozitivní rozrušení je předpoklad probuzení jestli nemáme pozitivní rozrušení, nikdy žádného probuzení nemůžeme dosáhnout. Hm? To už říká sam Vega. Ne jako Los Vegas, <laughs> ale Vega, jako, že nám to otřese. Hm? Vega znamená vlastně otřesení. Hm? nás může to odcházt, protože jsme něco pochytili málo z utrpení přechodného stavu, z utrpení samsárického stavu. Hm? Proto jsme rozrušeni. No a jelikož jsme rozrušeni, tak si dáme záležet. Hm? To je saty. No a tak vyvíjíme úsilí k tomu, aby jsme dosáhli toho, kde už rozrušení není. Hm? Toto je pozitivní rozrušení a negativní rozrušení. To pozitivní rozrušení se jmenuje samvéga, negativní rozrušení, o tom budeme se bavit zítra. Hm? překážka v šamatě. Audatiam, mysl se se zvedá. Hm? protože chce něco chytat, má odpor k něčemu, hm? pochybuje o tom, co dělá a je rozrušená. Chce nezbytně něco chytit hm? nebo má vyčítky. To všecko je stav negativního rozrušení. Stav pozitivního rozrušení. Musím se zbavit utrpení. To je jediný, co chci. No a tedy chtivost je překážka k pozitivnímu rozrušení. A zloba je překážka k tomu, co, čemu se říká upekša. Iquanimity, rovnoměrnost vědomí nebo odpojení se, hm? jak překládáme do češtiny nejlépe, hm? upekša. Upekša je krásné slovo, sanskrit je neskutečně krásný jazyk. Ikša znamená vidět, upa má dva významy. Vidět z blízka a též nevidět. Upa je tež zápor a tež vidět z blízka. Vidět z blízká je nevidět. <laughs> hm? Hm? To není tak lehké pochopit. Hm? Tyto jemnosti, to je jemnost sanskritu, který my těžko nějak vyjádříme. Hm? Ale i indové už ty nemají proto cít, protože to, se to stalo běžným jazykem. Ale ty etymologie to už ne, neznají, tež. Ale ta etymologie je neskutečně zajímavá. Vidět zblízka a vidět a nevidět. Hm? Když vidíme zblízka a nevidíme, co, co budeme? To myslíme tak, že jako realizace? No, samozřejmě, ale upekša není jenom realizace, upekša je předpoklad realizace. Ale upekša Máš dva druhy upekša hm? v buddhistickém hantýrce. Máš upekša, znamená též pocit, který není ani, ani eh, příjemný ani nepříjemný. To je tež upekša. Neutrální pocit. Ale to, co je zde myšmeno, je samskára upekša. To znamená vyrovnanost Formací vůle. Což znamená, že my neulpíváme na tom, co je příjemné, hm? my se nebráníme násilím proti tomu, co je nepříjemné. A když jsme s pocitem, který není ani příjemný, ani nepříjemný, nejsme rozrušení a nemáme letargii. Hm? No a tím pádem dosahujeme rovnoměrnosti vědomí. No a tato rovnoměrnost vědomí u nás pokračuje, když uspějeme v šamatě. V šamatě vždycky je rovnoměrnost vědomí. Nemůžeme opustit v šamatě rovnoměrnost vědomí. Pokud nemáme rovnoměrnost vědomí, nedosáhli jsme šamatu. Ale Tendence k rovnoměrnosti vědomí existuje v každém pozitivním, hm? podle budistické psychologie, v každém pozitivním procesu myšlení. Že my nedopustíme hm? extrémy. To je též. u pekša. Ale jestliže se staneme Budhy, ať už Budhy, žáky nebo Plně probuzenými Budhy, upekšá ve smyslu rovnoměrnost vědomí nás nikdy neopustí. Proto nemáme poskrnění mysli. Hm? Nemáme poskrnění mysli, no tak jsme ve stavu rovnoměrnosti. Hm? Co to znamená? Že vůči šesti smyslům stále. Máme rovnoměrnost. Hm? Šesti branám vědomí stále rovnoměrnost. Tak nás netak nikdo nerozruší. Hm? A ani nebude mít ospalost letargii příliš moc. Proč? Protože ospalost je necitlivělost. Hm? A z čeho pochází ne necitlivost? Z našich poskvrnění vědomí. Proč potřebujeme tolik spát? Protože máme poskvrnění vědomí. Hm? To je třeba si uvědomit. A proč máme poskrnění vědomí? Protože jsme v oběti An Anunaja a Pratiga. Hm? Chtivosti a zloby. Hm? No a tím pádem máme nesprávný názor, který se projevuje jako co? Za prvé jako pícha. Podle v tohoto verše máme těch devět pout. První dvě pouta jsou překážky k pozitivnímu rozrušení a k rovnoměrnosti vědomí. Ostatních sedm překážek jsou překážky k poznání skutečnosti. Tatva držty. Hm? Jsou překážkami k Poznání skutečnosti, protože vedou k sadká jadršty. K co je sadká jadršty, víš? V vidění já v pěti agregátech existence. V těle, v pocitech, ve vnímání, ve formacích vůle a ve rozlišujícím světském vědomí. Hmm? Tomu se říká satká jaderždy. Jestli na tyto, těchto pět procesů nadstavíme ego, tak máme satká jaderždy. A, a když, kdy satká jaderždy zmizí? Jestliže budeme mít bezprostřední poznání objektu, Obození. ať už jako nirována nebo jako takovost. To je důležitý buddhismus. Jestli chceme rozumět buddhismus, to jsou základy. Čili to ostatní jsou překážky těch sedm, které teďko prodiskutujeme, jsou překážky k poznání skutečnosti tatva držty, ve, vedou k satká, dosti k názoru, že pět agregátů existence je patří mě, patří ego a doslova přeloženo, což pokud není komentář, nedává žádný smysl. A k nepoznání toho, co je tady, a nepoznání věcí, co je tady, subjekt. <laughs> a co je nepoznání věcí? Objekt. A co tedy vede k Překážkám poznání skutečnosti k milnému pochopení všech složek naší zkušenosti, jako patřící nějakému já hm? a k nepoznání toho, co je tady subjekt a věci objektu. Hm? První máme tedy chtivost a zloba. Hm? Ty, to jsou překážky, jak už jsme řekli, k pozitivnímu rozrušení a k rovnoměrnosti vědomí. Hm? Další je mána, což je pícha. Hm? A co znamená mána? Mána je, překládáme píchu, protože nemáme lepší slovo, ale... Mána má daleko širší skálu významu než jenom mána. Máme sedm druhů mána. Co znamená mána? Maňaty, maňaty i ty mána. Maňaty znamená myslet na to, že něco jsme. O toho je mána. Že jsme lepší než ty druhý, že jsme horší než ty druhý, hm? že jsme stejně dobrý jako ty druhý. Hm? Vůbec myslet na to, že jsme něco, co stojí. Hm? To je mána. protože nemáme na to lepší slovo, překládáme jako pícha. Hm? Maňaty znamená mít falešnou představu, že máme ego, které nás dělí od skutečnosti. No a jelikož máme tuto mánu, hm? no tak nepoznáme Dukha Satya. Nepoznáme tak, jak je pravdu utrpení nestálosti, strasti nestálosti. Hm? A protože nepoznáme Utopení strastní nestálosti. K čemu to povede? K a držty. K milnému názoru, že tělo patří nám, pocity patří nám, hm? myšlení patří nám. Ale tělo, pocity, vnímání, vůle, rozlišení, je pouze proces. Já myslím, proto je proces myšlení. Myšlení žádné já nenajdeme. Já cítím, proto je proces cítění. Vidí to taky Katka takhle? <laughs> Dobrý. Také e, pícha je tedy třetí pouto, které nás poutá doslova do samsárického utrpení, samsárické strasti. Hm? Třetí pouto je avidea, Nevědomost. Doslova nevěda. Avidea znamená nevěda. Stejný jako česká věda od stejného. My nemáme vědu, aby jsme poznali, že veškeré naše Procesy těla, vysly nemají ego. No a ta nevědomost ve smyslu nevědy ta nám brání poznat, Skutečnost našich naši, eh, našich zkušeností hm, ve světě. Hm? Skutečnost našich zkušeností ve světě je nejastý, Ale my to nepoznáme, protože máme nevědu. Nemáme vědu. Teď aby jsme vědu měli, musíme. Co? Musíme poznat čtyři vznešené pravdy hm? jak poznáme čtyři vznešené pravdy. Že poznáme pravdu strasti, nestálosti. Hm? A právě, aby jsme poznali stras nestálosti, v tom nám brání pícha. Hm? Jak už jsme řekli, pícha znamená zde, že si představujeme, že jsme něco odděleného hm? od celku. Že jsme buď lepší než druhý, nebo horší než druhý, nebo stejný jako druhý. A nebo že vůbec máme nějaký ego, hm, který nás od celku dělí. No a, Nevědomost zabraňuje poznání jaké pravdy. Příčiny strasti. Hm? Jelikož máme nevědomost, nevidíme příčinu strasti. Jelikož nevidíme příčinu strasti. Hm? tak máme co? Chtivost a zlobu? Hm? A v buddhismu jak vysvětlujeme nevědomost? To je tež důležité. Hm? Čtyřmi druhy provrácení. Hm? vypali jása. Učili jste se to? že vidíme stále v tom, co je přechodné, že vidíme slast v tom, co, co že vidíme stálou slast v tom, co je přechodné. Čili, že vidíme slast v přechodnosti, utrpení přechodnosti, že vidíme já tam, kde žádné já není, hm? no a že vidíme čistotu tam, kde žádná čistota není. No a tyto čtyři převrácení patří, třem aspektům našeho poznání patří našem názorům, patří našemu vnímání a patří našemu rozlišení. No a až se stane buddhami, no tak se těchto dvanácti faktorů, tomu se říká dvanáct faktorů, nevědomosti, zbavíme. Hm? Tak bye bye, samsára. Hm? Čau, čau. <laughs> hm? Takže až budeme mít bezprostřední poznání objektu osvobození, zbavíme se. Čeho? Názoru převráceného názoru na to, že nestále může být stále, na to, že utrpení nestálosti může být slast, na to, že nejáství může být já a na to, že nečisté může být čisté. A čtyři základy uvědomělé pozornosti odstraňují tyto čtyři druhy převrácení. Jak? Když poznáme nečistotu těla, když poznáme strast, Pocitu praxi uvědomělého cítění, hm? když poznáme co? přechodnost všech procesů myšlení, praxi uvědomělé pozornosti na rozlišující vědomí a když poznáme nejáství všech jevů praxí, Uvědomělé pozornosti vůči objektům poznání hm? ve světě. To je důležité, to jsou základní věci, které, ať praktikujeme jakýkoliv budismus, bychom se měli naučit. No a to máme čtvrté pouto. Páté pouto je nesprávný názor. A nesprávný názor je překážkou k poznání Pravdy utišení. Nebo konečné utišení. Což znamená konec chtivosti. A další je ta paramárša, jak jsme to včera přeložili, paramárša, to, že ulpíváme na našich předsevzetích v praxi a na naší disciplíně, hm? jak jsme to přeložili, na, na rituálech, hm? Tomu se říká paramárša. A to brání k poznání pravdy střední cesty. Že ulpíváme na rituálech, ulpíváme na našich nesprávných předsevzetích a tak dále. Tomu se říká vata. Tak. pochybnosti, což nám zabraňuje poznání vlastností trojitého klenotu. O tom jsme mluvili včera, myslím. Hm? Pak závist. A to nám zakrývá schopnost se radovat z cnosti druhých a s A macaria, macaria, chamtivost jsme přeložili, a to zakrývá nutnost mít málo prání. a uspokojení, což jsou předpoklady utišení. Hm? No a teď máme devět druhů pout, hm? které pochází, které nejsou nic jiného, než právě to, co nás trápí. Hm? A ty pocházejí z vědomí samotného, jak moudrý Šáryputra učí Bílý vůl není překážkou vola černého, dneska jsem to říkal Kubovi, hm? ale i ho, které je mezi nimi, to je jejich překážkou. Stejně tak oko není překážkou barvy, ale chtivost, zloba, pícha a tak dále. Hm? Je to, co vytváří konflikt. A to všechno přichází z mysli samotné, ne z objektu. Který jsou pouze věci, takovost. A ne z subjektu, který je pouze oko. Pouze smysl. No a jede. Kloužel, je to tak. Vidíme to stejně, no tak pro dnešek to stačí. příliš mnoho informací vede k čemu. Jak to vidí Roman, k čemu to vede? <tějí> <tějí> tak aspoň jsme probrali první dva verše, sice zkráceně, Hmm? ale probrali jsme je po dlouhém zápasu jsem to nějak dal dohromady ačkoliv se sánskrytu to dá dohromady je trochu těžký ale nějaký ty komentáry tam jsou tak jsme to nějak dali dohromady No, a zítra můžeme trochu pokračovat a trochu možná si to zopakovat, protože to, co jde potom, vlastně předpokládá jasnou znalost toho, co jde předtím. A to, co jde potom, to jde až sedm veršů potom, a potom se člověk musí vrátit zpátky zase. No, ale snažíme se, no a nejde to tak špatně. Hm? Je to užitečné? Pomáhá to? Hm? Tak to jsou věci, které bychom měli znát, jestli že chceme chápat buddhismus. Hm? Ať už je to cesta bodhisattva nebo cesta arahatu, to jsou základní věci. Tak teď uděláme malou pauzu jak to vidíme? Hm? Uděláme. No a potom máme diskuzi a pak máme recitaci. No a dneska další den jako v nebíčku. Doufám. Hm? Nebo bol kolínka, bolej. <laughs> Ale kolínka, bolej to není špatná věc. Proč? To není špatná věc. Co nám brání? Teď jsme se to učili. Co nám brání v poznání pravdy strasti? V nepoznání Mána. Hm? Píši. Nemáme lepší překlad. No. Nepoznání toho, že nejsme nic, hm? kromě procesu, tomu se říká <laughs> Když nejsme nic, tak jsme všecko. Ale my fort chceme něco bejt. No to je chtivost. No tak nevypadáme takhle, vypadáme trochu jinak. Je to tak... No ale aspoň máme dobrý ideál, tak máme nějakou dobrou srandu hm? a čas plyne jak v nebíčku. Takže začneme, M jsou nějaké otázky na to, co jsme probrali a co jsme neprobrali. Jak to vidí Michal? Michal začíná rozjímat. Hm? Jak to vidíš? Hmm. Nějaké konkrétnu otázku, nemám volna. No, ale některé ty rozdíly... Nepoznáte termíny dobře, že ty rozdíly mezi tím aratem a bodysátem některé věci tam neboli úplně jasné, ale to jsou termíny nepoznám. No. Tak člověk se nemůže naučit všechno. Budismus je věda. A člověk se nemůže naučit všechno za jeden den, za dva dny, to je nemožný. Já jsem mu toho nějakou dobu, no tak to s vámi trochu, třeba příště to bude jasnější, trochu taky sám studu. Hm? Pak určitě tato je praxe, může jít, podalíp, hm? protože to vidíš z různých aspektů, nejenom ze svý potřeby. Vidíme to stejně? Co to jsou za bylinky, to je nějaký. To jsem zpravila troška trošku levandule, ciprona na met. Chutná, nechutná? Ty máš zlatý ruce, dobrý. <laughs> je to je takým babičkovským čajem. Ciprona na mety všechno všetko zpraví. Je to takový uklidňující. Hm. <laughs> Babičin recept, to je dobrá věc. No a jak to vidíme? Jsou nějaké otázky? Vy jste brávili, že zajtřebujete vysvětlovat antidody? Anti, Antidony? Hm? Antidódy k šamáče, keď je mysl agitovaná a letargická. No tak eh, trošku, hm? samozřejmě, detail něco taky najdete v tými, tom překladu, hm? Roz, rozvázání uzlu, hm? tam to je vysvětleno. No eh, trošku z toho můžeme povát. Hm? Chtěla no. jsem se zpýtat, první otázka vlastně, že když je vizualizace nad objektem, nad objektem. V tibetském buddhismu, když se cvičí šamata, tak někdy se vizualizuje, řekněme, Buddha Šakyamunia nebo nějaký světý objekt. A vlastně jaký je rozdíl v tom výsledku, teda prostě nad dýchom a nad objektem, jaký tam je rozdíl? V podstatě žádný rozdíl. Šamata je předpoklad moudrosti. No a pokud, ta ne, pokud ta šamata není, no tak ta moudrost nepřijde. No ale teď v, v tradičním buddhismu, hm, buddhismu rozprav, objekt šamaty není, nemá být ta nejvyšší realita, absolutní realita. Objektem šamaty jsou. Eh, objekty, které patří do světské zkušenosti, ne nadsvětské zkušenosti. Hm? To je pohled Ne, to je pohled tradičního buddhismu, rozprav budhy, hm? prečky si hm? visudimaga hm? ze těch 40 objektů šamaty, co tam jsou, ani jeden není hm? Vlastně absolutní realita. Hm? Protože absolutní realita se nedá uchytit. A Buda je meditace na Buddhy, na budu, ale na vlastnosti Buddhy. Hm? Ne na Buddhu jako nejvyšší realitu. No a v buddhismu v tibetském buddhismu té, oni si berou jako objekt Buddhu, hm? To děláme v Terovádě taky vlastně. No ale e, to je pouze, e, to není kontemplace na e, absolutnou jako nejvyšší realitu, ale to je, aby si udržela vědomí hm, na předmět Stejně jako dech. Proto jsem se pýtala, na či je lebo... Že pokud nemáš schopnost to, ty rovnoměrnosti vědomí, no, tak to žádná šamata není. A pokud není šamata, no, tak ta moudrost nedojde jasně k vyjádření. Hmm? Při tom objektě, když se vizualizuje, se dá manipulovat s tím objektem, povedzme, že je žářívý, nebo když je mysl příliš agitovaný, dá se posunout dolů, že jsou tam určité metody? No samozřejmě jsou. A je to vlastně při meditaci? No, tak to je nejvící? i jak tělesně, hmm. tak, i, tak i duševně. Jsou metody k tomu, aby si se ubránila tendenci vědomí klesat anebo stoupat. Ty metody jsou. No a to všechno závisí na čem? Na pozornosti. Jak používáš pozornost? Protože pozornosti začíná veškeré kognitivní procesy. A ty chceš rozumět kognitivním procesům, tak musíš rozumět, jak používat pozornost. Je to tak? Pozornost je toho, co dává mysli směr. Hm? Pokud není pozornost, mysl nemá směr. Když má mysl směr, tak může buď se usadit na objektě nebo ho proskoumat... Hm? Skúším. Tak ja nesledujem vstříkne žiadnu tradíciu, ale rád sa učím všetko možné. A chcel by som sa vás pýtať, že ta meditácia vzdych, so vzdychom, že sa susedíme len na dýchanie, a že ako to spojíte s takou nejakou osobnou modlitbou, že vyjadriť vďačnosť alebo modliť sa za iné bytosti bez, bez tých mantěr, ale len podle svého, že se tak so vlastními myšlenkami, jak se to dá nejak spojit. je, tak, že... svoje neexistuje. Na to medituješ na dech, abys to potka, abys to poznal. A pritom nemůžem to nad ničím, že děkuji, prosím. Ale... Můžeš. Ale nesmíš ztratit dech, protože medituješ na dech. Právě proto, že nejsi schopný se usadit u objektu tví tvý kontemplace. Právě proto tvá kontemplace nejde do hloubky. Hm? Ne. Proto potřebuješ meditaci na dech. Jak dlouho můžeš zůstat u dechu bezmyšlené? Hm? se co chceš kontemplovat? Budeš povídat, jak splašej kůň? První se usadí, pak kontempluj no Ale ta kontemplace může též přinést eh, usazení. Musíš mít víru, musíš mít. Musíš mít uvědomělou pozornost na to všechno. tež předpokládá koncentraci. Koncentrace je základ duchovní inteligence. Dneska naše vzdělání nepodporuje duchovní inteligenci. Vzdělání podporuje informativní inteligenci. To je ten velký rozdíl. Tak máš informativní inteligenci a tak jsi frajer. Tak dostaneš dobrý job a společnost tě považuje za makera, jak se říká. Ale ta duchovní inteligence je jiná. Ta závisí na právě na těch schopnosti koncentrace. Vidíme to stejně? Tak, tak musíme cvičit, tři tereny nestačí. Až budeš lepší meditátor, tak můžeš hodinu, dvě bezmyšlené. A pak má mysl sílu. Buda učí, že když se chceš dostat na druhý breh, tento breh je strast, druhý breh je prostý strasti. musíš u mě dobře plavat. A když se chci dostat v Bratislavě z jednoho brehu Dunaje na druhé, musím být dobrý plavec, je to tak? Hm? jinak zahynu. No a co je plavání? Plavání je právě koncentrace, šamata. Pokud nemáme šamatu, no tak se na druhý brev nedostane. Protože myslíme na jednu věc a děláme jinou věc. Hm? A to je stav Nespokojenosti. No stav nespokojenosti je strast. Stav nenaplnění je strast. Ale my jsme se nenarodili proto, aby jsme okoušeli strast. My jsme se narodili proto, aby jsme okoušeli slast. A ta slast přichází z koncentrace. Vidíme to stejně? Hm? A děláme cokoliv. Když to děláme no. s koncentrací, tak ten výsledek bude jiný. Hm? Se to je... <laughs> proto. Teď meditujeme na dech. Hlavní úkole meditace na dech je, že získáme uvědomělou pozornost, a uvědomělá pozornost je základ koncentrace. Jinak věnujeme pozornost jedné věci a už myslíme na jinou věc. Tak jaká kontemplace? Vidíme to stejně? No, tak se učíme. To učení to má. To není tak lehký. Já se učím 40, více než 40 let, jsem začáteční, ale mám aspoň srandu. Hm? Tak musíme mít trochu výdržet. skupí tých čtyroch vrácení, uh, vidíme čistotu tam, kde není mohli byste to trošku víc elaborovat? No, tělo není čisté nemůže být čisté protože tělo je se zdá být čisté ale čisté není hm? my považujeme tělo za čisté, že ho bereme jako celek hm? má pěkné formy Hm? Je to tak? Hm? Na to mužský to mají rádi, ženský to mají rádi, pěkné formy, tak se zakoukaj. No a, a, a z toho je svět. Hm? Je to tak? Ale když si to analyzuješ, hm? vlázky všechny pohromadě vypadají tak krásně, když si vezmu. Jeden vlas po druhém, tak v něm žádnou krásu nenajdu. Hm? Zuby v krásném obličeji vypadají tak pěkně, běloučky. Když vezmu jeden zub po druhém, tak je mi na blití. Hm? Hm? Je to tak, kůže vypadá krásně, protože pokrývá ty pěkné formy. Když si odloupnu kousek kůže a dívám se na ní... Hm? nenajdu nic krásného pod kůží, maso vypadá pěkný formy, když je celý, když si odrýznul kus masa, hm? co se stane? Udělá se mi špatně, co? Hm? Krev, moč, žádná část těla nemá v sobě krásu. Krása přichází z celku. Je to tak? Ale celek neexistuje bez části. No a je. proč to není čistý? Protože to bude mrtvolka. Hm? Podívej se na mrtvolku, jak ji žerou červy, hm? jak se nadýmá z modra, z je krása? Hmm? tak meditujeme na tělo, aby jsme poznali tělo nečisté. Protože poznáme tělo jako nečistotu, tak nebudeme tolik se držet jako klíšťata našich pocitů. Protože objekt pocitu je tělo. To, co pocity přijímají, to je tělo. Je to tak? Hmm? No a jelikož kulpíváme na pocitech, nemáme kontrolu mysli. Mysl běhá jak splašený kůň. Je to tak? No, protože mysl běhá jak splašený kůň, jak můžeme poznat skutečnost naší zkušenosti ve světě, skutečnost toho, co jsme. No a nepoznáme, no tak jsme nejistí, tápeme, No to je strast. Nic jiného strast není. Hm? Co nám zbývá? Tak se učíme, meditujeme no a máme nějakou srandu. Ze začátku to moc sranda není, no ale když u toho člověk zůstane, tak to bude čím dál tě větší sranda. Hmm? Ale proč u toho člověk zůstane? Hmm? Teď jsme to měli, protože má pozitivní rozrušení. Je to tak? Většina z nás v této společnosti nemá pozitivní rozrušení. Jenom negativní rozrušení. jak to vidíme char. Dobrý? <laughs> Můžeme se zpýtať? Já mám při meditaci často tendenci korigovat dých a uměstňovať ho. A teda, jako se zbavit tohto zlozvyku? Jaké zlozvyk? Korigovat dých a ne? Jo, alebo jako kloží, kontrolovať. Kontrolovať, uměstňovať stále se snažit vlastně do nějakej pozice pozícii dostat. Tak to, to je... Je, je to problém doleť nebo albo nějakého úrazu, čo jsem měl? Tak to není, není to tak špatné. Dělej trochu ten číkong, dělej práci s tím a ty si měl úraz taky? No, no tak vidíš, tak jsme jako... Tak si rozumíme. <laughs> Pokud člověk nemá úraz, tak neví, co to je. Číkong už robím 4 roky a nepomáhá to? Nepomáhá. Já, já si myslím, že to je taky zlozvyk, taky koncept, který jsem si vytvoril, a prostě, keby jsem na něj zabudoval, tak... Právě prostě ty. ty. Ten číkong je, to je tež moudrost. Moudrost čeho? To je stejná moudrost je v buddhismu, že to jemné je cenější zkušenost, než to hrubé. A to jemné může přitvorit to hrubé, ale ne ode dneška na zítřek nebo prížiky od tohoto týdne na prížky, ale to je dlouhý proces, protože naše zvyky jsou též dlouhý, dlouhý proces. A změnit zvyky, obzvláště když už jsme starší, tak to není tak lehká věc, ale zvyky se mění. A jestliže chápeš, že zvyky se mění, tak na ty své zkušenosti a na těch svých názorech tolik nelpíš. Protože to jsou jenom zvyky. Hmm? No, a teď, když máš jemný k dispozici, no tak mysl se na tom jemným může usadit. A na tom hrubém se mysl neusadí, protože hrubý, hrubý objekt mysl neuspokojí. Jemný objekt mysl uspokojí. Hmm? I když máme sebe větší blaho, tělesný a tak dále, tak nakonec to přestane a něco chybí. Ale to jemný blaho to trvá. To, to je pravda, že když se dostane k tomu jemnému duchu. tak už tedy... No jasně. Vědomí pozadí. se může pevně usadit jenom u toho, co je jemný, co... Co není jemný, u toho se neusadí. A proto, i když má sebe větší blaho, bude frustrovaný. Jak zpíval, jak Rolling Stone, I can't get no satisfaction, <laughs> but I try. <laughs> hmm? <laughs> <laughs> Jak to není, Mickie Jagger nebo nic také? Mick, Mick, Mick, Mick, Mick Jagger. Je vidno na tých slávných ľuďoch, čo spášují samovraždí a také. Mají peniaze, mají slávu. No to jo, to jsou většinou, většinou drogoví adikty a tak dále. On nemusel byť, že iba závislí na drogé, ale... Vlastně nevěděj, že to jako, a Většinou ty talenti jsou nešťastní lidi. Proč jsou nešťastní lidi? Mají talent, mají jistou inteligenci, talent je inteligence, ale nevědí, jak ji použít. Tu odozvu stále potřebují. Podějí se ty nejinteligentnější lidi, třeba Kafka, he? Jsou nejnešťastnější lidi, Van Gogh, takový talenti, proč? Maňana. Obsese s ego. Zkouší, I can't get no satisfaction, no, a tak to běží. No. Tak drogy. Hm? Ale mě stojí celkově velká téma, ta depresia. O světě je mladý, velmi který má depresi po celém světě. Protože nás svět je položen na základech, které nejsou pevny. Tak ti, co mají depresi, to jsou inteligentní lidi, protože ty to cítí. Ale většiny, většina z nás to necítí vůbec. No a myslí si, že štěstí přijde, když si koupí nový auto. Je to tak? No. Bohužel je to tak. No a umývají nám mozky. No a lidi to věřej. Oni něco cítí. To se tak všimá okolo, že ty mladí, že oni něco cítí, že něco není v pořádku, ale nevědět čo a potom jsou depresie nebo čo s tím nevědět čo s e... pozornost, dneska v Anglii už učení ve škole mm. to už je pokrok. Učil jsem Já jsem se otevěl pytať, že v tom tréninku vlastně v tom to préhober, vlastně toho poslední nevědomí na, na ten dých. Či je to možné vlastně v takom tom bežném životě, kdy člověk nemá moc čas na tu formálnou meditáciu? Tady klíč je v tom uvědomilým, pozornosti, v tom by člověk měl žít. Pak i když dělá e, svou práci, i když dělá jiné věci, tak vlastně je v té koncentraci. To je zen. Hm? Já jsem dělal trochu trénink jako zen mnich, jo? jestli se to dá nazvat mnichem v Japonsku. To jsou spíš na... na jinak to asi nazvat nemůžu. Jako trénink na, na kněze, něco podobného. Hm? No a co je trénink? Že prostě... Zůstáváš stále v tom stavu bděle pozornosti. Teďko v Japonsku, když jsem byl, tak tam je část taky tréninku některých klášterů v Kyoto, že střílej z Luku. No, no a teď tam. To je taky jako Praha, turistické město, turisti na to koukají. No, oni střílejí z duku a, a nevystřelují. Velký zklamání. Co <laughs> si, myslí, si myslí zen, že to prostě vlastně nějak musí být speciálně. No, oni. A nevystřelují. A oni tam čumně, co se děje. To je trendy v koncentraci. toho, že se dostane do středu terče, no to přijde potom, protože má, kon, má koncentraci. Že? To je slavný příběh v Mahabharate. Četl někdo je A čáry a drona, no tam je Bhagavad Gita čária Drona byl e, ačária těch princů, těch dvou rodin, kteří dělají potom válku, Bhagavad Gita. Hm? No a ten měl e, mnoho, mnoho žáků z těch Kauravas a Pandavas. Hm? Ale nejradši měl ze všech žáků Arjunu. Hm? Možná, že jste slyšeli o něm. Hm? No a jeho syn, Ašvatama, který byl taky neskutečně nadaný, samozřejmě byl žárlivý, protože on je jeho syn a on se stále věnuje, jen furt kolem Arjuny. A já jsem tvůj syn, ty se mě nevěnuješ. A tak Acharya Drona přišel na nápad, tak svolal všechny ty prince, a nechal je nechal vyvěsit kohouta, do kterého měli střílet na strom. Hm? A jednomu po druhým řekl, aby, aby jako se postavili na místo, kde mají střílet, a aby se zaměřili. No a pak se jich ptal, co vidíš. Hm? No a tak jeden po druhém přišli, že vidím strom, vidím kohouta dobře další, vidím eh, větev a vidím kohouta, dobrý, vidím provaz a vidím kohouta, dobrý, vidím kohouta, dobrý, další, vidím, já nevím, ta část kohouta, další, potom přišel Ašvatama a vidím hlavu kohouta, další, přišel Arjuna, co vidí Vidím prostředek toho... Eh, jak se prostředek oka... Zrenička. Hmm? Zrenička. Hmm? Zornice. zornice prostředek zornice oka kohouta. <laughs> <laughs> A švatava porozuměla. <laughs> hmm? <laughs> to není důležité. Jakmile máš koncentraci, no tak, tak jasně, že střelíš do prostředka terče. Nepotřebuje žádný žádný se srovnávat s někým druhým. Že? A to je přístup bojovníka. V kung Fu se učíš to samý. Učíš se ty katas, učíš se ty pohyby. nepotřebuje žádného protivníka. Když je děláš správně, tak je jasný, že zvítězíš. Nepotřebuješ zápasy. Ale když to bude nutné, když ti někdo napadne, to, tuk, cak, cak, a u konec. Hm? To je mysl bojovníka. Vidět překážky ve vnitřní, se na to, že jsem lepší než druhý, nebo horší než druhý. Hm? V meditaci je to samý. Jakmile chceme se srovnat s něčím, chceme něco udělat líp než druhý. problém. Právě proto já mám zkušenost učit trochu meditaci v bovně. Jsem učil ty, co tam přišli z hlavně cizinci, hm? no a teďkon talentovaný lidi taky, některý, no ale vysvětlíš jim, že mají tu, hm, tu nimitu, hm, že až tam bude ta nimita, takže ji mají stabilizovaný a oni prostě, už je nimita, už <laughs> no, samozřejmě s takovýmto přístupem. Hm, Můžou tam zůstat rok, ale nikdy to nebudou stabilizovat, protože když se jim něco podaří, tak jsou celý nadšení. Když se jim to nepodaří, tak deprese. A dneska mi to nejde, co mám dělat. <laughs> to je špatný přístup. A s takovým přístupem. Člověk cvičí, na no a přesto je vedle jak tadyhle. Překážky nepřichází zvenku, ale zevnitř. No a to v našem vzdělání, v našem školství, to vůbec o tom sáni nemluví. Hm? Zatím <laughs> je. že to změní postupně. Teď se mluví o vnější ekologii, ale to, že potřebujeme vnitřní ekologii. To jaká vnější ekologie bez vnitřní ekologie? Pokud se nebudeme disciplinovat, tak nemáme šanci. A co se stane? Začnou ty politici vidět nebezpečí venku, <laughs> že nebezpečí je v nás, o tom nikdo nemluví. Je to tak? Tak nikto, hej, ale no. No ale většina politiků, prosím tě, jaký politický? No, Já si myslím, že to tak celkově, jako myslí že nikdo to nemluví. Jo, tak to jo, jsou lidi, samozřejmě. No ale ty politici umývají hlavy. A lidi věřejí, většina z nás věří. Že budou šťastní, když dostanou eh, o něco víc než ten druhý. To jsou taky ty agresivní, vegáni a agresivní ekologové. <laughs> no. no, tak jak to vidí Roman? <laughs> tak dáme recitaci už máme na to čas A dneska si zarecitujeme to tady nemáme, co? Ty kvality budhy, darmy a sanghi, nemáme. Hm? Tak si to nezarecitujeme. Zarecitujeme si. A ah, já jsem slíbil, že přeložím hm? namo ratnatraja. No, tak tady to je víceméně. méně. Jestli to chtějí, no, tak to použít. Tak to nemusíme připávat. Jo, to Poklona trojitému klenotu. Klaním se vznešenému a velokitej šváru probuzené bytosti bodysatvovi a... Ten proč všemu? co praktikují. Bodhisatvovi, který je velká bytost, obdachin velkým soucitem. Proč je tady všem, kdo praktikují, to Bodhi Bodhisatvovi, který je velká bytost, obdahen velkým soucitem. Namo ratna trájája, namo árya, avalokiteshvaraaya bodhi sattvaya, maha sattváya, maha káru nikaya, om, hm, sarva bhaješu trána káráya, který je ochráncem od všech strachů. Správně? Om, sarva bhaješu Trana Karaya. tasmai namaskritya, imam Arya Avalokitesvára, tava, Níla, kanta, namo, Ávar, avar, tajšiámi, správně já otevřu své srdce pro tvůj modrý krk. Tam, se, tam jsem to tak troška zle napisal, tam je, že ty jsi ten, co dělá všechny praxe krásné. Je to dobré? N níla. Tasmaji, nama skrytia, imam ári a valukytejšvára, tava, nila, kanta, namo, hidajam, avarta, ishjami, sarva árta, sádanam, šubam, adžejam, sarva butanam, bhavam, marga, višudakam. Tady není řečeno, musíš to dát ten ten podnět, to není jako čeština, no musíš ten podnět si domyslet, jo? Mm -hmm. že ten, Kdož je představitel velkého soucitu, ten dělá všechny arta sádanám šubem, všechny praxe dobré. No, praxe není to nej, nejlepší překlad, ale všechno to, co, co má význam. Hm? V praxi krásný. Sarvarta sadenam šubam. To co má význam, tak? No můžeme to tak přeložit. Ne, to co má význam v praxi. Hm? To co má význam v praxi. Mhm. Krásný. Sarvarta sadenam šubam. A jejám, nepřekonatelným. Hm? Sarva. Arta sadanam šubam, ajayam sarva, bútánam, bhava, marga vyšudakam. Očišť, očišťuje, ty jsi ten, dobré, proč ne, ty si ten, co očišťuje všechny stavy existence, hm? což je souci, což je Avalukitešvára. Om. Sarva, árta, sadanam šubam, ajayam sarva, Bhutanam bhava, marga vyšudakam. Om. Tat, jatá. Om to znamená hmm? Tatyata Om Tatyata aloke ke ve alo ke aloke. aloke ke alo ke Om Tatyata alo ke alo ke loka mati eh, eh, vesvětle, které Není objektem světské moudrosti, který přesahuje sféru světské moudrosti. Ten soucit přesahuje sféru světské moudrosti. Světská moudrost ho nemůže pochopit. Který je nadschopnost světského intelektu, to je to samý. Sava Arta Sadnam, Šubama Džejem, Sava Boutanam, Bava Marga, všude kam, om, taty, aloke, aloke, a ty Hej, hej, halo, He halo, He, he, to je jako... To Když se to zdalo češ... také srandomno, no? Haló, haló. He, he, he, he... Ale možná zavolat řevaloky, tož vrovni. To je prostě, jak říkáme v češtině, volací pát. He, he, tak nech, he, he, proč ne? Nemusíš <laughs> so to překládat. He, he. Mm -hmm. A potom dáme, že pane, hej. He, he. Hare, hm? dobré pane. Mahabodhisattva, He, he, pane, který jsi velký bodhisattva? Hm? Pane v tom smyslu... Který jsi velký bodhisattva? Mm -hmm. Pane v tom smyslu... Jako vládce světa? Hm? Uh -huh. hey, hey, Hare maha bodhisattva smara smara Hridaya hm? Spomeň si na srdce Tady není na své srdce, ale to je dobrý, to je jedno. Hey, hey, Hare maha bodhisattva smara smara Hridaya hm. Žádné své srdce to je srdce vlastně, které patří všem bytostem. Hm? Na srdce. He, he, hm? mm -hmm. hey, hey, Hare, Mahá, Bodhisattva, Smara, Smara, Hridaya. Kuru, kuru, karma, udělej, udělej čin. Jo? Kuru, kuru, karma. Sádhája, sádája který povede k dokonalosti sádaně dobrý, co se dá těžce přeložit. Ale tak proč ne? Hra maha budisat, <tějí> smara, smara hrudian. Kuru, kuru, karma. Sadaia, sadya. dhuru dhuru vijayante, Drž se pevně až po vítězství budovství. Vítězství doslova. Vidiante, maha vyžajante. Velkému vítězství. just hm? Dara, dara, buď pevný. Dara, dara, daren drechvara, buď pevný ty, který si pánem mezi pevnými. To je dobrý. Stěmi překaduje. <laughs> <laughs> <laughs> Ale tak na rýchlo, to jsme robili asi dva marty na zajezov ještě. Ta ga, ta ga, ta čala. Jdi, jdi. Chala chala chala. Dev <laughs> hindi taki chal chal. Sanskritu chala chala. Iji, Iji, Chala chala. Chal. Ta ta ta chala chala. iji, chala chala. Amala, dostavu bez poskornení, dobrý, lépe to, lépe to asi přeložit, nemůžeme. Čala, Čala, Amala, mukti, amala, mukti, vysvobození, Ehi, Ehi, bodhisattva, pojď, pojď, hm? Ehi, Ehi, pojď sem, Ehi, Čala, Čala, Vymala, Amala, Čala, čala, amala, vymala. No a to se nedá přeložit. Mm. Hmm? Bulu, bulu, bare, to se nemá, nedá přeložit. Padma je lotus, hmm? mm. padma nábha, lotus pupíku. Hmm? Mm. To znamená, že se narodil z čistoty, z lotusu, ne z krvavého luna. Takže tam vlastně dachovat ten původní text? Ty původné slova? No to nedá se přeložit. Mm -hmm. To taky žádný význam nemá. Čala, čala, amala, vymala, mukty, ehi, ehi, loukejšvá, rága, vyšam vynášája, dveša, vyšam -hmm. vinashaya, moha, čala, vyšam vinashaya, Zničení chtivosti, za zničení zloby, za zničení jidi. Tady je znova čala. Čala. Jidi za zničení. Jedu poblouznění, jedu zloby. Čala, čala, mala, vymala. Mukti, Ehi, Ehi, Rokeshvá. Rága, visham vynášaja. Dveša, visham vynášaja. Vynáša, moha, čala, Vishon, vynášaja. Chulu, chulu, mala. <laughs> tak to přelo Chulu chulu bala Chulu znamená e, poskvrnění. Po chulu chulu se nedá přeložit. Chulu chulu mala. Bulu, bare, padma, nábha, sara, sara, siri, siri, suru, suru, přelož to. Nejde to. <laughs> <laughs> Čiže od stoktej bodu až do jsme to vlastně už nepřekladali, nebo to je, je poslední, co jsme si písali, potom už nebolo. Tak ještě je potom sváha Mahasidhaya, Sláva. Velkému sváha, hmm? sláva. Sidha Jogej je. Velkému sidovi, který je král všech joginů. Hmm? Sváha nihla kantája. Sláva tomu, který má modrý krk. Hmm? Mala vímala amala mukti, ehi, ehi, rága, vyšší vinašaja, dvešša, vyšší vinašaja, mohachala visham vinashaya, vinašaja, chulu chulu, chulu, mala bavé, padmanaba, sara, sara, sara, sara, sara, sara, sara, bodhaya sara, sara, to sara, sara, to se nedá přeložit. Nila Kanta Darsana je Maitreya, který, Maitreya to znamená ten, který obsahuje lásku. Hm? Cela, Chulu chulu malichu vata na basara sara si risu bodia bodia, bodhaia bodháya. Pro to jsme ne... já počky, já se podívám na ten, tak jinak si to musím vždycky zvuka. No. Když to máme. Když tam toho... Chulu, chulu, mala, chulu, chulu, mala, bulu, bare, Padmanaba, padmanaba je lotus, sara, hmm? sara, siri, siri, suru, suru, bodhia, bodia, bodia eh, s, s probuzením pro probuzení. Hmm? Soucit je... Probuzení, pro probuzení. Hm? To je krásný. bodhája Maitreya hm? Nila Kanta Darsana Prarada Maitreya to znamená ten, který obsahuje lásku. Hm? Který je schopen skutečné lásky, hm? Maitreya Nila Kanta Darsana Prarada, eh, který eh, obšťastňuje svět svým modrým krkem. Co hm? to znamená? Co hm? to znamená modrým krkem? Protože má soucit, tak prýmá jedna pomatených bytostí hm? a proč modrá hm? jako Šiva ah. Šiva čím víc jedu, tím je krásnější jako pav hm? proto má stejný vlastně stejnou ikonografii jako Šiva ah. jsme byli z Zuzankou v na hm? to je Místo šivy a, tež, a vloky té švávy stejný. Hm? Oba dva mají modrý krk, oba dva jsou páni velkého soucitu hm? a jedí věd jed nás popletených bytostí. Hm? No a tím jsou čím dál, tím krásnější. Hm? Vidíme to jasně? A tady Avalokitešvára, a on je modrý tak. On má tři den, okay. mm -hmm. Ten Trišul, ten onik. V Indii? Jak šiva. Tak to je. Indická ikonografie je trochu jiná. Hm? Indická. Tam je sedí a Avalokitešvára se skříženými nohama na tigrí kůži, hm? hlubokým samády různá ikonografie a holokytež. A teď to skončíme. Sláva velkému Sidhovi. Sláva Sidhovi, který je král joginu. Sláva tomu, který má modrý krk. Sláva tomu, který má kolo darmi. Hm? Sláva tomu, který má lotus v ruce. Sláva tomu, který probouzí svět bílou mušlí. Hm? Byli jste v Indii v chrámu? Hm? Vždycky, když nezačnou rituál hm. tak tak probouzí svět hm? bylou mušli pro dobro všech hm? to znamená pro probuzení všech Sláva tomu, který stojí na levé straně, aby zvítězil nad všem, co je temné. Až půjdete do Indie, jak vysvětlila Zuzanka, nikdy nepoužívejte levou ruku. Uh -huh. Levo, levá ruka je nepříznivá. Pravá ruka je príznivá. Hm? Proto soucit vždy je s tím, co je nepříznivý. Hm? Sláva tomu, který sedí ne divásanája, ale nivásanája. Kde sebral Deh. Nivasanaya. Sváha Viagra Charma Nivasanaya. Sláva tomu, který sedí na tygrí kůži. No a teď se to opakuje. Nam... Sváha Namo Ratna Trajaya. To je to samé. Namo Arya Velkiteshváraja. Om Siddhantu Mantra Padaya. Nechť se slova této mantry uskutečí. No, nechce staneme velkým soucitem. No, tak to zkusíme. no. Takže to no, svahá na natra je, tak v původnom Tak to je přeložený předtím, ne? To je to samé. Sláva trojitému klenotu. A ano, sláva, už, už je, jo? nebo poklona, to je... je poklona je lepší. Tady je namo, tady je sváha, tak to je jiný. Poklona je namo. Hm? Takže, takže namo, je i poklona. namo je poklona, sváha je uh -huh. díky žádnému lepšímu překladu. nemám tak sláva. ale doslova to znamená dobře řečeno. Mm -hmm. A je to vždycky na konci každé mantry, na konci každý obléš, fire oblation Roma. Vždycky musí být svá. Mm -hmm. Každý vyvolání Bohu, indra sváha, indra je sváha. vyšna je sváha, šivá je sváha. Hm? Tak jeden. Tak jsme skončili, uděláme krátké předání zásluh podle Mahajánovy tradice. Nechce zásluhy naší praxe přenesou na všechny bytosti, abych já společně s nimi dosáhl stav dokonalosti. Omitobr. Oh,